Poezis. Andrei Tsyurunga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 Foamea când îmi cască noi abise Vine câte un pui de cozonac Ce-a crescut ca mine pe bugeac Trupul să-mi prin vise. Țara mea de dincolo de ape. Dacă șovăi în credința mea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 Scribulit în hainele vârgate, Astăzi vântul iernii urascult. Ora Hora noastră a murit de mult, Frigul mușcă tălpile înghețate, Dar pândesc la drum o primăvară, sunt o de din prag în prag, hora mare, sub același steag. Țara mea de dincolo de țară. ciurunga, se sting veterani. Privește copile, cum trec veteranii în șiruri tăcute. Bătrânii luptători se duc, se topesc și odată cu anii dispar în neant. Anonim călători, se sting veteranii, lăsați în uitare. Încet, în tăcere și în lacrimi se sting. Și nimeni nu-i plânge, pe nimeni nu doare că mor veteranii. Nici ei nu mai plâng. Privește-i, mai mișcă. Mai sunt încă vii și așteaptă să sune un ultim atac. Căci astăzi sunt iarăși în linia întâi și așteaptă semnalul și rabdă. Și tac. Privește-i trecând, resemnați spre vecie. Pășin maiestos, ca lumea să știe că n-au cerșit, nu s-au plâns, n-au grăgnit. Au luptat, au muncit, au tăcut. Și au murit. Dar ai fost general sau simplu soldat? Pe front nu contează. Nu este o lege să-ți apere gradul. Ești doar un bărbat în luptă cu moartea. Și moartea n-a lege. Din est până în vest, Întregul pământ cu sângele lor În război l-au udat. Cu trupuri uitate sub cruci de mormânt, Tot drumul Golgotei a fost jalonat. Iar cei ce-au scăpat De cumplitul infern, La matcă întorși. Au fost așteptați potrivit obiceiului nostru etern la iud, la sighet, la pitești, la galați. De aceea, copile, când trec veteranii cu fețele subte, ca de sfinți bizantini, oprește-te în loc că ei sunt titanii istoriei noastre și lor să te închini. Sunt candele sfinte, cât pâlpâie încă mai dăle onoruri. Acești oameni triști ți-au clădit viitorul în piatră și în stâncă. Și au murit pentru tine ca tu să existi. Și acum privește cum trec veteranii în șiruri tăcute, eroi cerșetori. Se duc, se topesc. Și odată cu anii, Dispar în neant Inutili trecători Lectura